І Міхал теж впізнав пані Семінську. «Добрий день, вильможна пані!» – приклав долоню до Кашкета. І Захар Мазох сторопів вражений сміливістю Балагули. «Ви приїхали запросити мене до себе в гості?» «Не блазнюй!» – ще ширше розплющилося живе око в директора поліції. Він пильно приглядався до Балагули, селкуючись пригадати, де й коли доводилося йому бачити цього нахабу. І не зміг. По хвилині мовив мирно. «Для чого ви сюди з'їхалися?» «Ми цісарські балагули. У нас на кожне стрітин'ї відбувається своя конгрегація, і ви про це, видно, знали, коли захотіли до неї долучитися. А ця пані з кимось мене сплутала. Ви ж мене вперше бачите, добродійко, скажіть, що так. Яка ж мара заціпила вам бузю?» Пані закрила обличчя коміром шуби і наміхала дивилися тільки її перелякані очі. Директор поліції повернув до неї голову, вона прошепотіла «Ні, це не той. Я помилилася, то був інакший». І Захар Мазох аж тепер упевнився, що цей гевел, який стоїть у проймі дверей фургона, і є саме той, кого він шукає. Проте сидів незворушно, м'якуючи, як повестися. «Твоє прізвище Вайда?» – запитав по хвилі. «Ви вгадали. А, та ж ця пані могла бачити мене в Ожидові. Пан Сираковський не раз наймав мене розвозити його гостей». Отже, я Міхал Вайда, король Балагулів. У Бродах буваєш? Ніколи ще туди не їздив, то не моя траса. Брешеш. А що видаєш ти про бунтарські заворушення в краю? Щось такого вперше чую. Заворушення? Ніколи в таке не повірю. Погляньте, як тихо на білому світі. Тут ще спокійно. Правда, прогундосив Захар -мазох. А дозвіл на зброю маєш? Та ж це мислизька пукавка, пане. Не знаю, хто ви. Ще дізнайся, де квапся. В кожне і стрілятимеш, яби враз почалася ребелія. Ворогів цісаря, виструнчився Міхал. Зергут, зергут. Директор поліції кивнув жандармові, щоб зачинив фургон. Втім затримав його руку і пронизливо увіп'явся живим оком у Міхала. Відколи, балагулиш, спитав? Все життя, фірманю. Ну, Гайда, розвертайтесь, наказав жандармові, і коні рвонули в бік щерця. Коли фургон заховався за придорожніми тополями, директор поліції сказав до жандарма, у щерці переодягнешся в цивільне і вернеться верхи в горожанну. Буде тут сурес, з балагули не спускай ока, а коли що арештуй. Хоч це тобі легко не вдасться. Тоді пристрель. І мангольда теж. Я затримуюся до ночі в Щерецькій мандаторії. Але ж де я його бачив?» – запитав сам себе. «Одне слово, це не такий собі звичайний пройде, і він може бути нам потрібен. А ви, пані, заспокойтесь», – звернувся до Семінської. «Ну, швидше там», – гокнув на форейторів. Чому ви його не заарештували?» – заскимлила пані. «Він колись уб'є мене». Отже, маємо в руках зв'язкового Міхала Вайду, думав Захер Мазох, не звертаючи уваги на скигління Семінської. Цікаво, як він увійшов у довір'я самого Чарторинського. Та це не так погано. Він знадобиться нам для компрометації ідеї визволенчої. Тож розкажіть, пані Корнеліє, трохи докладніше про той бешкет, що вчинив Вайда у Сираковського. То цікаво. Зв'язковий Чарторинського напався на конспіраторів. Мене тоді в палаці вже не було, але говорили потім обурені дідичі, на чому світ шельмував поляків. Ну, ні, мусимо його використати. Коли фургон зник за тополями, Сухоровський гукнув до балагулів. «Вирушаймо до Львова, там буде нині чимало роботи». Втім, на дзвіниці забамкав, мов на тривогу, дзвін, і побачили балагули, як з усіх кінців села зашнурували стежками люди. «Почекаймо», – сказав Міхал. «Може, і тут знайдеться для нас діло». Напередодні стрітення отець-декан Кирило Пекарський вислав до нестанеч парокінну санну бричку за донькою і зятем, щоб постювали в батька-матері з нагоди престольного праздника у Друговищі. Отець Іван з їмостю Амалією і маленьким орестом, закутані в теплу бараницю і захищені від вітру піднятою будою, виїхали у досвіда. Вйокнув фірман на коней, задвиніли дзвіночки на хомотах і сани свиснули по вчоганій дорозі. Амалія схилила голову на Іванове плече і почала дрімати. Хлопчик одразу ж міцно заснув у мами на колінах. В отвір буде вливалися посиніли від морозу зоряне небо а Місяць, захопивши з собою в ранішню зорю, віддалявся в космічні безвісті, і наздогнати їх, нерозлучно поєднаних, було не вміч. східному обрієм пролягла вже бліда смужка, то давала про себе знати сонцелика жона Місяця, і зрадливий муж бічайдушно втікав із своєю любаскою, щоб ще хоч мить побути з нею разом, знав, бо, що гривневе сонце наздожене зблідлих від страху коханців і, караючи за мить щастя, безжально зіп'є їх, і вони безслідно розчиняться серед пирістих хмар, а на небі і сліду не залишиться від їхніх шалених перецвітанкових любощів. Амалія загрілася біля мужа і міцно заснула, а Іван, немов той місяць з деницею, теж погнався у мріях із своєю літавицею і спинився. Зблякли кадмії віпруги в небі, що їх полишила за собою зеленокоса Валькірія,